Yo, yo, uh. word, adjective, pronoun, adverb, run on and on and on, where my Jerins at? Uh. Shit, Ass, tids, cunt, det är fredag och du lyssnar på Tommy och Luddes podcast. Vi finns på tomodudde.org. Jag vet inte. Hur gick det där då? Det gick inte så jävla bra där. Jag satte... Jag satte orden i halsen. Uh, det jag skulle säga, och när jag försökte låta så här proffsig, det var att vi finns på tomoludde.se och, och vi finns på iTunes och vi finns på Facebook Men jag glömmer varje vecka bort varför uh, vi finns på Facebook, höll jag på att säga Vi har 99 likes där Tommy, jag vill att vi ska få hundra, det är därför jag vill pusha det här direkt nu i början Vi har hundra Har vi hundra? Ja Okej, okay. men då, då, då vill vi ha hundra än eller ja. Hur är det med dig, Tommy? Uh, mitt upp i uh, examinationsångest. Mm, du går fortfarande dåligt. Mm. Mm. Och det kommer jag göra till den 5 juni, då, då har jag sommardag sen. 5 mm, juni. Så en ska in i morgon och en ska in den 5 juni och sen är det klart. Sen är det klart. Dag innan Sveriges nationaldag. Mm. Och apropå Sveriges nationaldag, Tom. Har du fått post idag? Ja. Mm. Vilka har du fått post ifrån? Från eh, Jimmy Åkesson. Ja, jag med. Ja. Visst, visst är det trevligt? Vad var, var ditt eh, handskrivet? Jag öppnade inte så jag vet inte. Ja, ja, ja, det står så här. Tjena Ludde, det var länge sedan. Nej. Nej, <laughs> <Klart inte. laughs> Han skulle nästan kunna säga så till mig dock. Till dig? Ja. Tjena. Vi, vi har ju nästan haft kontakt faktiskt. Ja, just det. Det, det, det, det, det, det här är intressant. Det är säkert faktiskt jätte det är Många av våra lyssnare som inte har aning om det. Ta det lite kort, Tommy. Vad du och Jimmy Åkesson har för relation. Ja, jag... När var det? 2011 Mare. Mm. Så hade jag nyss flyttat till Stockholm. Ja, yeah, Stockholm! Jag var praktiskt taget arbetslös och jag pluggade ingenting. Ja, yeah, arbetslös! Och när jag, när jag säger praktiskt taget arbetslös var det, för att det var ju då jag, som jag äh, skrev för... Äh, för Bonnier ju. Just det. Du, du har, du, du man har varit... fick jättelite lön. Du har varit betald spelskribent en gång i tiden. Precis. Mm. Betald fick du. kan man ju Du fick du, fick du det sagt också. Ja. ja men mm. poängen är ju att jag satt ju och var jävligt uttråkad jävligt mycket. Ja. Och då bestämde jag mig för att... Äh, Gå med i Sverigedemokraterna. Ja, precis. Ja. Gratis hjärnrör utdelades. Mm. Nej, jag ska få ett äh, Twitterkonto. Det gjorde du. Och... Äh, det var ett parodikonto av Jimmy Åkesson mm. och eh, jag twittrade, det finns fortfarande kvar tror jag mm. jag twittrade lite så här roliga finurliga rasistiska tweets om saker och ting mm, som och, som och hände i muslimer i... och svenskhet mm, och, och det var ju också väldigt eh, alltså när, när, det hade, när det hade stormat kring Sverigedemokraterna när de hade gjort något puckat då mm. var ju du snabb på bollen och twittrade om det. Precis, och det blev ju ganska framgångsrikt det här Twitterkontot. Mm. Flera det kom... tusen följare? Ja, just nu tror jag det bara en 5-6 stycken, för nu har jag ju inte twittrat på två år eller sånt där. 5-6 stycken följare? 5-6 tusen. Ja, precis. Ja. Uh, så jag har ju tappat nästan hälften. Mm. Men... Uh... Det var ju ett tag där då jag hade ungefär lika, mycket följare, lika många följare som Jimmy Åkesson själv. Mm. Vilket innebar att eh, det var tydligen väldigt många som trodde att de här skämtsamma men uppenbart rasistiska tweetsen var från den riktiga Jimmy Åkesson. Mm. Både folk som tyckte att det var hemskt skrivet och folk som tyckte att det var bra skrivet. Mm. Problemet var att de trodde att mitt parodikonto var den riktiga Jimmy Åkesson. Det, fast det, det, fast det med... är det som gör det hela så roligt. Jo, fast jag hade ju samtidigt skrivit i beskrivningen att det här är ett parodikonto. Ja, inte från början. Hade du inte? Nej, det hade du inte. Eh, och det, det här minns jag. Och sen skrev ju du, för det, det som gjorde att du skrev att det var ett parodikonto, du var ju till och med tvungen att ändra namnet till Jimmy Tråkesson. Ja, precis. Ändra så... namnet, det, det minns jag att jag gjorde. Men jag mm. minns inte att det var då jag skrev att det var ett parodikonto. Jo, så var det. Det var jag minns i alla fall. För det här kontot blev ju avstängt av Sverigedemokraterna. Ja, de... Jimmy Åkessons sekreterare som är en före detta modebloggare. En blond, blond kvinna. Inte blondinbella. Inte blondinbella. Jag kom... I... Alexandra någonting tror hon heter. Blondin Alex. Ja. Mm. Uh, hade kontaktat Twitter och anmält mitt konto och sagt det här är inte den det utger sig för att vara. Mm. på kontot blev avstängt. För att Jimmy Håkansson blev lite trött på att folk tydligen kontaktade honom och, och bad honom så här, förklara sina tweets. Mm. Uh, bara det att det var inte han som hade tweetat dem. Utan det var ju du. Det var jag. J det var Jimmy Håkansson. Det var Jimmy Håkansson. Den ja. jäveln. Ja. Det finns ju en sån på riktigt faktiskt Ja det gör ju det <laughs> <laughs> ja. Också känd som Den, den sämsta Håkansson ja. Inom kretsar. Exakt Men jag kontaktade ju Twitter och förklarade Att det här är parodikonto Och bla bla bla, och då fick jag tillbaka kontot mm. Och sen var det ingen mer med det Nej. Men jag ändrade ju namnet till Jimmy Tråkesson då, då. Ja. Men det gjorde ju inte så stor skillnad För jag fick ju fortfarande Fler och fler följare och massa retweets Och sådär Mm. Är uh, inte det dags att återuppliva det där snart? Det är inte dags att återuppliva det där snart. Av två olika, tre skäl. Uh. Uh, för det första har jag inte tid. Nej. För det andra har jag liksom slut på skämt. Jag vet inte hur många hundratals tweets jag där Man kan liksom inte, det finns en gräns på hur många skämt om Sverigedemokraterna det finns. Vi ska det det. Och sen det tredje är att det är så mycket som jag har skrivit i de där tweetsen. Om man kollar igenom alla de där tweetsen då då så finns det faktiskt väldigt många skämt där som faktiskt har blivit verklighet. Det, det... det har blivit svårt att parodisera Sverigedemokraterna för att de har gjort uttalanden som låter som parodi. Mm. Så jag, det, jag kan inte, det går inte. Ja, men det, det, det är väl lite det som är hela grejen också med Sverigedemokraterna. Det är ju i många människors ögon ett stort jävla skämt bara. Mm. Men grejen är den att det är ändå ett skämt som man måste ta på största allvar för att de sitter just nu i regeringen liksom Och Jimmy Åkesson är ju faktiskt alltså även om, även om de har många, alltså även om de förmodligen har fler puckor än något annat äh, riksdagsparti mm. så är ju Jimmy Åkesson en jävligt klipsk kille som verkar vara en ganska bra politiker Ja Precis. Dock vet jag inte hur bra han är med tanke på att de under en väldigt lång tid bojkottade debatt med Sverigedemokraterna. Mm. Jävligt korkat beslut. Ja, och det, och det... jag tycker inte att journalister liksom ställer honom mot väggen på riktiga, så här, riktiga frågor heller, utan det är liksom invandringsfrågor. Och det är lite jobbigt också för Sverigedemokraterna, för att när de är med i en debatt, då blir det liksom om invandring. Precis. Och jag menar, vi vet ju alla deras ståndpunkt där. Mm. Och, och, och, och, och så är det, men det som du säger eh, man har ju nästan ingen koll på det andra fast det, det, det, det är ju egentligen helt oviktigt med tanke på att det man vet om är ju så otroligt idiotiskt nu här men, i Stockholm så har de ju massa eh, stora valaffischer i tunnelbanorna där det står att eh, det har jag sett att vi på ska sociala medier stoppad, till leda organiserade grejet. Mm. Och så är de själva ute på sociala medier och vill att man ska skänka pengar till dem. Ja, precis. Så det, de, de först sparkar de neråt och sen börjar de tycka pengar Ja, alltså det är, så mycket, det är så mycket, mycket som är fel med Sverigedemokraterna. Men, och den här veckan har väl liksom, det har väl verkligen varit eh, Sverigedemokraterna i fokus den här veckan. Eh, jag menar, de, de, de skulle ju hålla tal i Göteborg- Mm. Eh, och det gick ju inte så bra och eh, hela sociala Sverige applåderar och är helt lyriska eh, men där, eh, jag, jag kan ändå liksom ha lite svårt eh, ibland är det helt okej okay att se till att folk inte får göra sin sak men ibland så måste man se till att folk ska göra sin sak mm. förstår du hur, hur jag tänker där alltså, jag, jag, vet, jag, är, jag, vet, jag är helt emot att stå med Eh, skramlande instrument och skrikande röster och överrösta en, en, en politiker som ska hålla tal. Ja, för att eh, hur jävla dum i huvud Jim Åkesson än kan vara när det kommer till vissa saker så har väl han precis lika stor rätt som idioten Reinfeldt att stå och hålla ett tal på ett torg. Och jag, jag tycker lite samma när man hindrade Svenskarnas parti i Jönköping också. Mm att man sätter sig i vägen för, för deras demonstration ja, jag tycker alltså... inte det är det är varken en bra idé eller en okej okay handling tycker jag och jag tycker att det, det, någonstans så slutar det vara en protest mot um, mot personerna och börjar bli en protest mot eh, demonstrationsrätten och yttrandefriheten precis och det är väl någonting som vi ska värna jävligt mycket om Uh, tycker jag, när vi, när vi lever i ett sånt land när man, där, man, där man har rätt att protestera, man har rätt att höja sin röst och säga ifrån men det, det måste ju få gälla för alla då liksom uh, tycker jag i alla fall ja mm. uh, men uh, tillbaka till, till Sverigedemokraterna och det du sa tidigare att de har uh, det, det partiet som förmodligen har, har flest puckon per capita. För i deras valkuvert eller valkuvert, det här brevet man fick hem för att de ville att man ska rösta till Europaparlamentet så får man ju med de kandidater som man kan rösta på. Och du hade inte öppnat ditt va? Nej. Du, och jag hoppas att du inte har typ eldat upp det och tagit en bild på det och lagt på sociala medier eller torkat arslet med det och gjort en film av det eller sådana saker. Nej, jag bara slängde i soporna. Ja, precis. För jag, jag kommer ju slänga mitt i soporna sen bara, precis som jag gör med all annan jävla reklam och skit jag får hem. Jag tänkte liksom inte göra ett statement och bara för att folk ska säga, titta, Ludde tycker verkligen inte om Sverigedemokraterna så han torkar sig i röven med deras papper. Nej, alltså jag behandlar egentligen inte Sverigedemokraterna annorlunda än något annat parti som jag inte håller med åsikten hos. Nej. Eh, eh, så här, jag läste de här eh, kandidaterna och, och, och det här är alltså så här eh, om jag förstår det om, om, om de här blir valda nu då hamnar de alltså i Europaparlamentet. Kommer du hur... börja jobba i Bryssel då, Thomas? Du som har mer koll på politiken. Ja, då skickas man till, till Bryssel. Okay. Hur, hur många kandidater är det sammanlagt? 20 stycken. Hur många, hur många kvinnor är det? Mm. Ska vi kolla det? Ja, det är politiken. Uh, Okej, okay. uh, vi har Kristina Winberg. Det är en kvinna. Vårdbeträde från Jönköping. Vad är Juli... ett vårdbeträde för något? Vårdbeträde, alltså det är väl under... Alltså, jag vet, vårdbeträde för mig, hon jobbar på Åldrumshem. Oh, oh, nu nu, mm. nu, nu kommer jag från så här väldigt arbetarklassbakgrund. Mm. Med en mamma som var dagmamma och en pappa som jobbar på lager på mejeriet. Mm. Men man kanske ska vara... Någon, alltså Det låter ju inte jättekvalificerat. Ja, fortsätt. Jag räknade nu. 10 ah. stycken kvinnor av 20. Wow! Snyggt mm. jobbat, Sverigedemokraterna. Mm. Men, men jag fastnar på det tänkte För att här, en av mina favoriter på den här listan kommer från Gnosjö. Uh -huh. Och heter Peter Lundgren. Uh -huh. Lastbilschaufför. Är det han som är på baksidan då, eller? Eh... Där är det ju en lastbilschaufför på baksidan av kuvertet. Jag vet. Mm, det, ja nej han, han jo den här, Jo det är det Peter Lundgren lasklaskbiskapför och EU-kandidat ja. ja, eh, Jo precis men alltså vänta, vad är det här? Alltså, ja kan... vi, men vänta vänta vänta vi, vi har en socialpedagog också vi har en chefredaktör från Uppsala Paula Biler heter hon eh, vi har en optiker Anna Hagvall så hon, hon kommer se bra i Bryssel? Alltså är politiker det enda yrket där man inte behöver en utbildning? Ingenjör? Alltså är inte det en yrkestitel som är så otroligt luddig? Jo, det är ju väldigt ja. diffust vad fan ja, det är. Ja. Det kan ju vara vad okay. som helst. Angelica Bengtsson från Malmö. Dansare. <laughs> vad? <laughs> <laughs> uh, Men ja. äh, Mattias Bäckström Johansson från Orskarshamn. Reaktoroperatör. Alltså, jag, jag får ju Homer Simpson i, i, i mitt huvud direkt. Det, det känns lite som när eh, basketspelare eller rappare ska, vara, ska här, vara med i film och vara skådespelare. Ja, ungefär. Vi har en maskinförare också från Örkeljungan. Nej, men alltså, jag vet inte. Sätt, alltså, jag, jag, jag, det, det, jag blir lite sur över att liksom de andra partierna inte skickar hem sånt här till mig. Ja, de, de vill inte ha din röst, Ludde. Nej, nej. Men alltså, jag, jag kommer ju... Det här är ju den 25 valet. Så om inte jag förtidsröstar, jag kommer ju vara hos dig då. Ja, det kommer det vara. Men får man inte rösta någon annanstans? Nej, jag tror man måste rösta i sitt distrikt om man inte förtidsröstar. Jag är ju inte registrerad i borås län. Attans. Så jag kanske skiter i att rösta för första gången sen jag 18. Hm. Allt för, allt för att hänga med mig. Men jag kommer ju gå och rösta då. Ja, jag kan ju mm. höra om jag får rösta också då. Ja, precis. Det måste vi kolla upp. Men, det är det som är grejen. För att, för att jag, jag vill ju liksom... Jag, jag känner väl att... Det här ska väl ändå vara en podcast som ska vara... Vi var Relativt politiskt obunden. Fast jag vet inte. Jag tror att folk har förstått att vi är jävligt röda båda två, du och jag. Alltså, vi... Mm uppvuxna i, eller du är uppvuxen i Uppsala. Knutby. Ja, där är det ju kanske inte så rött. Knutby? Är det rött där? Ja, det är det. Okay. Alltså, jag vet inte hur det är nu. Det kanske är många kristdemokrater där. Det känns ju lite, lite så. Det är det intrycket ja. man får. Jo, fast det fast grejen i den här pingsterna det är en sån liten liten klick i Knutby så det är helt, ja. Det är Pitter, pitter, pitter, pitter, pitter, pitter, liten del av knutbeborna som är med i så att Aj. För jag menar, det är, ju, det är ju grovarbetare. Det är ju snickare, det är elektriker. Det är jo, liksom men, working mens by. du och jag by. kommer ju från väldigt mycket arbetarklass. Ja men herregud vad fan, kristdemokrater och moderater bränner väl inte hemma? <laughs> och sen, Sverigedemokraterna har ju faktiskt väldigt mycket arbetarklass bland sina väljare också. Ja, jag tror jo, men... det är jättemånga sossar som har gått över till SD faktiskt. Jo, men, och det är det, som är, det är det som är lite grejen för att sådana här, alltså det, gud jag kommer låta oss hela vuxen och förnuftig nu. Eh, och, och när min mamma och pappa var hos mig nu i helgen jag sa det också för de hade tänkt, nej men det där behöver man inte rösta. De, de tänkte det där är inget viktigt. Men just det här är väl någonting som är jätteviktigt för att grejen är den, alltså de som röstar på SD, de röstar. Det är inte soffliggare. Eh, förstår vad jag menar? Absolut. Så det är sådana här eh, skitval som folk vissa anser att det, är, att det inte är något viktigt. Det är där de har chans att få eh, bra resultat. Liksom. För att deras anhängare, de gör det de ska och går och röstar. Ja, samtidigt, samtidigt vet jag inte hur farligt det skulle vara att få med att om, om Sverigedemokraterna skulle få mer inflytande i, i Europaparlamentet? Mm. Jag vet faktiskt inte det. Jag, vet, jag har ju jag har så dålig koll på vad de vill. Men vilken tur att jag kan berätta för er vad de vill göra då. Berätta för mig vad Sverigedemokraterna ja. vill göra i Europa. Eh, de, de, de, de säger nej till Europas förenta stater. Mm. Okej, okay, Istället... så de ska förstöra det inifrån? Ja, okay. precis. De infiltrerar Bryssel och förstör EU inifrån? Ja, de vill bevara den svenska modellen på arbetsmarknaden. Vad är, vad, är, vad är den svenska modellen då? Ja, EUs regelverk bidrar idag till att dumpa lönerna på den svenska arbetsmarknaden. Vi har ingenting emot att människor kan söka arbete på den inre marknaden men konkurrensen måste ske på lika villkor. Sverige måste ha rätt att kräva kollektivavtalsenliga löner och arbetsvillkor. Jaha. Ja, jo visst, det, det låter ju bra. Ja men, jaha. Men mm. gör vi inte så? Nej. Eh, den här är otippad. Eh, mm. starkt gränsskydd. <laughs> eh, och det beror mycket på... Eh, det, för de vill ju... Just som det... Det är på... Gr <laughs> oh, på grund av EU. Allting är EUs fel. Då kan kriminella grupper obehindrat verka över Sveriges gränser. Med ökad vapen, narkotika och människohandel som följd. Fy fan, för EU. Mm. Eh, så de vill ha eh, kraftigt starkt gränsskydd samtidigt som vi, de vill stärka bevakningen av EUs yttre gränser. Så, man, så det är bara att eh, traska in med vapen här i Sverige? Alltså. Ja, det, det, alltså, de får det låta som att det är, det är inga problem. Um, de bara, bara passera tullen med en AK-47 äh. runt halsen. Och de, de har sådana här, <laughs> här EU-klistermärken på bilen. Då, då blir de inte stoppade i tullen. <laughs> <laughs> oh. Okej, okay. de vill ha tvång för länder som missbrukar den fria rörligheten. Mm. Då tänker jag de väl det. på Rumänien antar jag. Ja, där har vi det. Och det kan jag det, faktiskt, är... faktiskt, faktiskt ha en åsikt. Mm, För de måste om... ta hand om sina minoriteter. Ja, ab Kom absolut. Kom skärp er. Jaja, så, den åsikten kan jag också ställa mig bakom. Uh, men man behöver liksom inte sparka på dem om de kommer hit. Nej, alltså det, man, man ska ju inte... Om, om, man, om, man, om man utsätter tiggarna som, som det finns rätt gott om här i Stockholm och vad jag har hört verkar finnas gott om i andra städer också. Jo, då. om man bestämmer sig för att utsätta dem, då, då behandlar man ju bara symptomet. Man mm. angriper ju inte själva sjukdomen. Mm. Det är som att sätta plåster på en tumör. Ja, det är så. så nu ser vi den inte, så nu finns den inte. Ja, Nej. ja de vill bevara det svenska djurskyddet. Så EU, om EU kanske vill döda alla våra utrotningshotade djur kanske. Ja. Sverige måste ha rätt att begränsa import av kött från länder som inte uppfyller kraven i svensk djurskydd. Jaha, nej, okej. Men var det inte SD som ville skjuta av varg? Ja, men, äh, äh, ja. Vänta, så här. Sverige har ett av världens mest omfattande djurskydd. Samtidigt konkurreras konkurrerar svenska lantbrukare utav utländska köttproducenter vars djur lever under svåra förhållanden. Sverige måste ha rätt att begränsa import av kött från länder som inte uppfyller kraven i svensk djurskydd skyddslagstiftning. Det där var väl inte helt idiotiskt? Nej, nej, nej. Alltså det, det, det, är så att, det är inte som så att allt som Sverigedemokraterna tycker är piss. Och det är därför jag säger att jag vet inte hur dåligt det är att de skulle hamna i, i, i Bryssel. Ja, fast det här var ju den första punkten som, som vi kunde känna att vi höll med på ordentligt, va? Jo, ja, ja. Eh, Svensk jakt ska inte styras av EU. Hur jakt och viltvård drivs i Sverige är en fråga för det svenska folket och våra egna myndigheter att hantera. Vi tänker inte acceptera att EU lägger sig i den svenska jakten. Alltså, som gammal snusare, Tommy. Ja. Så, jag vet inte om du minns det, men, men när Sverige fann, hette det EG från början? Europeiska gemenskapen, det hette EG. Kommer du ihåg det eller är du för liten för det? Jag är nog för liten för det. Det måste ha varit innan 94. Jag tror fan, det hette så. Men när jag började prata om det, att vi skulle gå med i europeiska gemenskaper och säga, då var ju så här, alla bara. Ja. Men bara som ni vet, då kommer ju snuset försvinna. Mm. Mm. Jag kommer ihåg det. Jag snusar fortfarande. Alltså, det. Det blir så här. Det är det här att man liksom säger, jag tror, ja. Vi skulle väl aldrig låta liksom, nej men det skulle vi de får ju låta som att det kommer vara typ en europeisk president som bestämmer allt. Alltså vill Sverige den svenska staten förbjuda importerat kött från Irland och Danmark? Om de vill det? Jag för Sverigedemokraterna säger att vi ska kunna förbjuda ja. import av kött från andra länder. Mm. Vill Sverige det? Jag vet inte. Det Jag vet inte om jag vill det. Jag har inte hört någon, någon debatt om det. Så. Alltså jag, jag försöker ju som, så, så mycket plomboken tillåter att köpa liksom, lokalproducerat och sånt där. Men det blir ju dyrare. Så ibland så kanske jag köper en dansk eh, fläskfilé. Det Du. det. Mm. Jag undrar om det här börjar bli tråkigt avsnitt. Hygien, Tommy Håkansson. Hur skulle, okay. du, kla hur skulle du klassa din hygien? på en skala eller ett ord som beskriver den ta ett ord som beskriver den en maträtt som beskriver din hygien maträtt? ja um... hmm lapskojs nej det var, fan det var ju svårt jag vet det var jättesvårt <laughs> sallad <laughs> okej okay, sallad det är det, ganska det, fräscht. Ja, gans, ganska fräscht alltså. En kycklingsallad säger jag. En kycklingsallad okej. Okay. Mm. Ganska fräscht, men har den tillagats fel, så är den jävligt, då kan den vara liksom dödlig. <laughs> jag vet inte. Ja, nej men grej är det där, för att jag har... Jag har funderat på, på, på en grej de senaste gångerna jag har duschat faktiskt. Okej. Okay. Och, och, och jag kommer på mig själv att liksom... Det, det är liksom, jag har fokus på på eh, fyra saker när jag tvättar mig. Okej. Okay. Eh, håret, pung och penis, eh, mellan skinkorna och magen. Magen? Ja. Varför då? För jag tror att det är de ställena på kroppen som jag lätt kommer åt att tvåla in. Förstår du? Mm. Ska liksom tåla in ben och fötter, då måste jag böja mig ner. Och det är som att jag liksom kommer på mig själv att jag inte orkar det. Ja, visst är det ganska sällan som man så här tvålar in benen ordentligt. Eller hur? Eller hur? Det är jättesällan. Gud, det är så jag. Åh, åh, jag, jag, har, varit, jag, har, jag har suttit på, på, på det här samtalsämnet under några veckors tid nu. Men jag har varit rädd att ta upp det, för jag har varit liksom... Orolig för att du ska liksom säga: Men för fan var du är äcklig! Det är ju konstigt att inte jag har typ koda i mina knäveck Ja, men eller hur, hur ofta har du tvålat in ditt knäveck Typ mossa och svamp där borde det vara. Men håller du med att det är de här regionerna? Det är de man tvålar in och där, där kan man ligga liksom stå tåla in länge. Under arman också, så klart Ja, alltså för mig är det ju eh, snopp, rumpa och underarmarna. Ja. Håret. Ja, ansiktet också. Mm, jo, jo, håret tvättar jag väldigt sällan. Ja, men man, man ska ju inte tvätta det allt för ofta när man har långt hår heller. Nej, alltså när jag, om, jag, om jag sköljer av det med vatten och sen torkar jag mm. då känns det mm. rent i en dag. Mm. Alltså jag, jag fick ju en... Äm, ja, nu, nu, det, här ju, nu, det här kommer ju låta riktigt snuskigt nu, men, men jag har ju liksom varit skinnet nu några år. Uh, och även under en väldigt lång period har jag haft ett väldigt stort och ståtligt skägg mm. uh, och det var ju så här. Det var ju min, min, min hårfrisörska sa till mig att du använder väl schampo jag bara nej men jag har ingen hår på huvudet hon var jo men det är lite hår, du måste schamponera det också jaha och, hon bara, men, och det är väl samma sak med skägget jag bara nej det tar jag lite tvål till ibland hon var nej nej nej du ska använda schampo och efter jag började göra det så blev mitt skägg mycket lenare och fräschare faktiskt Mm. Jag hade ju Jag hade ju dreads ett tag Ja. Och eh, jag vet inte Träffade de, uh, vi varandra när jag hade dreads Nej, bara fråga Var de, var de uh, frivilliga eller ofrivilliga? Um, de var frivilliga men oavsiktliga Okej okay. Du vaknade upp och kände att Nej, fuck it Låt det bli dreads Nej, alltså jag hade ju långt hår Mm och så borstade jag och kammade jag mig aldrig. Nej. Och ibland när jag kanske med tuggummi i munnen. Och så ja, när nej. jag låg och sov så blup, mm. åkte tuggummit ut i munnen och in i håret. Och sen Klippte det, du sen... inte bort det dagen efter? Ja, nej, och Du fick jag inte kvar. Du la inte in ditt huvud i frysen heller så att tuggummit fick stelna så att du nej, kunde bort alltså, det? Nej, Ibland upptäckte jag inte ens för att det hade redan, jag hade ju sovit och det hade redan snurrats in. Och liksom. Det var lika bra att låta vara. Och sen hade jag 30 stycken dreads efter något år. Jag säga att, sen hade jag ju 30 stycken tuggummin och då... <laughs> Nej, det var väl kanske en 5-6 dreads som var tuggummin. Resten var bara tovor som har snurrat in sig. Så det är sådär som det blir när man inte borstar och inte tvättar håret. Jag, jag har ju aldrig sett liksom att någon så här ja Modemedveten liksom. Det nya heta tuggummidreads. Det kanske är någonting som liksom skulle kunna bli något. Alltså det blir ju jävligt fult för att för det första så blir de ju inte lika långa. Blir de liksom rosa? Eller Nej, får tuggummit tuggummi ungefär inne? Ja, okay, okej. Okay. var det alltid ditt tuggum också. Men uh -huh. de blir ju liksom inte lika långa dreads sen och de blir inte lika tjocka. De här myterna om att man, om man klipper av en fet dreads så kan det krypa ut djur. Om man skulle ha klippt av dina då hade man liksom hittat ett hubba bubba där. Åh, oh, lagris ja, så såg man dem då. Ja. Jag, klippte ju, jag klippte ju av dem förut. Mm. Eh, vissa var ju så här tjocka, vissa var korta, vissa var smala. Sen var det så här, jag hade en eller två så här platta kakor, liksom. Ja. Eh, och när man klipper i dem så är det ju jävligt mycket skit i dem. Ja. Så att det, det är mycket väl att det kan finnas djur där, garanterat det finns det. Mm. Massa vita prickar och skit. Men du, en, en, en, en viktig fråga nu då, när det gäller... Du, dig och din eh, tvätt, mm. eh, vad tvålar du in först? Pungen eller ansiktet? Jag använder inte samma tvål till eh, de två sakerna. Va? Jag har en tvål för kroppen och en tvål för ansiktet. Ja, okej. Okay. Jag Så... har världens fetaste hy. Så då Så. har du aldrig liksom kommit på dig själv att du står och, och tvättar ansiktet med pungtsvett? Jo, men det bryr jag mig inte om Det är dags för ett, ett nytt inslag Både du och jag ser ju på film, Ludde mm, Det gör vi Och det, Kan vi säga det och För de som kommer tycka att det här är ett tråkigt inslag så, så heads up, det kommer vara återkommande Inte varje vecka, men det kommer vara återkommande i alla fall När vi inte har några så här, andra idéer Eller när vi När det har gått ett tag Ja, lusten slår till. Ja, och det är ju som så att vi har ju stulit den här idén. Ja, har vi gjort. Från eh, en, en, en nu nedlagd podcast som heter schitsnack. Ja, alltså grejen är den eh, säkert några av våra lyssnare är bekanta med, med podcasten Skitsnack. Eh, den huserade ju på eh, svamprike.se där både du och jag är redaktörer. Eh, och om inte den hade lagts ner, då är inte jag helt säker på om, om vi hade börjat göra den här podcasten faktiskt. Nej, det är frågan Ja, eh, alltså nu, nu säger inte jag att vi ska fylla det hålet eh, Efter skitsnack, det är inte alls så Men ja, ja, det är väl klart att vi är lite inspirerade Det är väl det är Anders Brunlöf och Samsung Wiklund som båda två är Relativt stora i podcast Sverige mm. eh, Och det är de som har ja, gjort att du och jag blev blivit intresserade av podcast så nu sitter vi här och är, Lite bättre än vad de någonsin var, men det, det har ju inte hit riktigt. Nej, och det vi, det vi ska imitera nu är, vi ska flickcharta. Ja. Det vill säga, man går in på flickchart.com och man gör ett konto där. Och sen kommer upp två stycken filmer och man måste mm. välja en av de här filmerna. Precis. Det vill och... säga den man tycker är bäst. Mm, och, och, och här handlar det ju om, ja, självklart, vad vi vilken vi båda tycker är bäst. Men, men uh, vårt mål är att vi ska, vi vet inte när den är färdig, men när den är färdig, då kommer vi presentera en uh, topp 20, topp 50 kanske. Uh -huh. ja, och det, det. intressanta här är ju att du och jag har ganska olika filmsmak. Mm, du du gillar lite svårare filmer än vad jag gör. Och du gillar lite mm. mer 80-tals action Fast, fast du är, jag, jag, jag, jag uppskattar att du är så pass svår som du är. För ta till exempel en film som Drive. Mm. Eh, som jag avfärdade som värsta skiten efter jag hade sett den. Och jag, hade, jag såg den enbart på grund av att du hyllade den något ofantligt. En av världens tio bästa filmer någonting. Ja, eh, jag är inte riktigt där än. Eh, men jag såg ju om den, inte bara en gång utan två gånger sedan. Eftersom du liksom, nej. Du fortsatte trycka på och du berättade saker för mig som inte jag hade tänkt på när jag hade mm. sett den första gången. Uh, jag vet ju inte riktigt vad jag hade förväntat mig när jag skulle titta på den filmen. Men uh, den uh, är ju hur fantastisk som helst. Och det var ju då, även då jag upptäckte att uh, jag är smått förälskad i Ryan Gosling. Det måste man ju vara. Ja. Uh, hur fan? Har du sett det, det, det senaste som Ryan Gosling gör förresten på internet? Nej. Att uh, det var ju... McCulloch Kalkin hade ju en t-shirt på sig med ah, Ryan Gosling det, ja. på. Ja. Och då kom Ryan Gosling med en t-shirt där McCulloch Kalkin har en t-shirt på Ryan Gosling på sig. Mm. Och, sen, och så har det fortsatt. Ja. Så det, det, det, det är roligt. Det är kul. McCulloch Kalkin ser lite ut som en misslyckad klon av Ryan Gosling. Ja, faktiskt. Oh, gud, den kan. Ja, men tanken är att vi ska, till slut ska vi ha den ultimata topplistan över ja, 20, de 20 bästa filmerna någonsin, typ. Ja. Och, och man får väl ett, i, i varje omgång så får man väl ett veto, antar jag. Jo, men det måste vi väl ha, va? Där man, mm, där man bara veto. säger att nej, det här, det här tillåter inte jag, den här filmen är inte bättre. Är vi helt om vi är helt oöverens och du kan inte övertala mig jag kan inte övertala dig då får man använda ett veto och vi har varannat veto eh, och innan vi drar igång då ska vi bestämma vem som har den första första vetot du kan få första vetot okej okay, så, så enkelt var det jag tänkte mm. att vi skulle köra stensax på sig nej. nej ska vi dra igång då sa Tommy. Vilka mm. är de två första filmerna som ställs mot varandra i en batalj? De två första filmerna är Apocalypto, Mm. Mel Gibson's uh, rulle. Mm. Och Black Hawk Down. Oj, oh, jävlar. Är det Ridley eh. Scott? Eh... Ja, det är någon av dem. Vad heter den andra Scott? Tony Scott. Ja, det tror jag. Nej, jag tror att det är, Nej, jag att... Ja, det är någon av dem. Eh, skitsamma. Eh... Det är väl, ja, det var ju det var inte två bra filmer. Mm, nej, var... men jag... ja, jag vet ju vilken jag tycker. Ja, jag, jag, jag, jag skulle ju säga Apokalypto enbart på grund av att eh... ja, engagemanget i den filmen helt enkelt. Jag är helt med dig i Apokalypto. Mm. Jag De... blev positivt överraskad när jag såg den. Jävligt brutal, fast det är ju Mel Gibsons filmer allt som oftast. Ja, och, Ja. och men då klickar jag på Apokalypto nu. Gör det. Nästa. Nästa film. Kiss Kiss Bang Bang. Och mm. South Park: Bigger, Longer and Uncut. För mig är det utan problem Kiss Kiss Bang Bang. Jag då ska jag, är... jag säga att jag vet inte om jag har sett Kiss Kiss Bang Bang. Då, då, får, du, då, då får du trycka på inte sett den. Ja. Mm. Väl Kilmer är jävligt bra i den. Okay. Och då blev det Reservoir Dogs. Ja, mot Och South Park. Jag antar att vi måste ta den. Den ställs mot South Park alltså? Ja. Ja, det är väl inget svårt val. Alltså South Park är ju en bra film. Ja, men det är ingen Reservoir Dogs. Och det bästa med South Park mm. är att musiken är genuint bra. Det är ändå inte bra. Det är genuint bra. Ja, men då soundtracket Reservoir Dogs är fantastiskt. Fast den är väl inte specialskriven för filmen? Nej, men den är fantastisk. Och den passar nej. så bra till filmen. Ja, men South Park är ju en musikal med speciellt ja. skriven musik. Okay. Det är ju inte alls konstigt att, att Matt Stone och Trey Parker har fått en, en sån här enorm succé på Broadway. Nej, de nej. kan ju faktiskt skriva musik. Det kan de, det De kan. är ju två stycken begåvade musik, musikalkillar. killar Ja, jo. Visst är det så, visst är men det så. Men om vi ska se till bästa film och inte bästa soundtrack ja. så är det ju Reservoir Absolut. Då klickar jag på den nu. Gör det. Och då blir det... Uh, <laughs> varför är det så lätta val? Mm -hmm. Die Hard. Ja. Mot 10 Things I Hate About You. Die Hard. Uh, tryck på Die Hard. 10 uh, Things I Hate About You är ju en av anledningarna till varför folk flippade sin skit när Keith Ledger skulle spela jåken. Mm, precis. Folk... Uh, hade ju liksom den här bilden av honom Ja, eh, lite som eh, Att folk flippade sin skit Över att Ben Affleck skulle vara Batman Och här om häromdagen, när första bilden På honom som Batman kom Blev hela internet helt lyriskt Ja Jag äl äl äl äl äl äl äl älskar de små öronen Jo jo, men alltså den bilden säger ju ingenting Och han står ju jättekonstigt Har du tänkt på det? Det <här> ser ut som att han, han, han, han har jätteont i ryggen Han väl ja. där döda ja hur så det är, det, är, det är ett mörke kring honom ja, men ja. han står ju som om hans frälder döda ja exakt han står ju som att, som att han står och tänker på det ja hela tiden ja men jag tänker jag var Die har nu i alla fall ja vad bra uh, Austin Powers in gold member Mm, det är den sämsta av Austin Powers filmerna och ja. X2 X-men 2 ja oh, X-men 2 heter den X2 det hade jag egentligen aning om. men du, det, det är film. Står det X-Men 2 eller är det Filmavision du bara läser? Det ser ut på flickcharge. Jag vet inte det ser ut på datorn, jag bara suttit på det på. Det är också. Ja, precis. Jag tror mm. inte jag tror att. Jag vet inte vad X-2 är för film. men är det inte X-Men då? Det ser ut som X-Men. Jaha. Men jag är inte säker. Ska vi, ska vi på att, skulle du trycka på X-Men 2 om det var X-Men 2? Nej. Nej. Då skulle du ta Goldmember istället Ja Och varför då? Tycker du inte om X-Men Nej, du tycker inte om någon av dem Shit, jag oj då Jo, det gör jag, first class gillar jag Jaha Och jag ser faktiskt fram emot att se Days of Future Past Jaha, oj då, för jag gillar ju X-Men 1 och 2 ja. Ganska mycket är det faktiskt är okej okay. Nej, tvåan är fan ja. I och för Goldmember är Goldmember en jävligt dålig film Ja, kom igen nu då är det är, det, det är den som fat bastard mig? Ja, ah, fat bastard mig med i tvåan också. Det är Goldmember, det är I like gold! Ah. Han är, han är, my, my farsa. Och Goldmember, det är den som Beyoncé är mig. Ja, och precis, var han som spelade Get Carter Be vänta, vänta, vänta nu. Bekänten i oh, oh, Batmans bekänten Alfred i, i... Han... Kane, vad heter han? Michael Kane han... Han, han är ju med då och... <Gor -panel> Skitbra, det var jättelikt um... Vet du vad knepet är? Nej Man ska säga mitt kokain på engelska Michael Kane Michael Kane Michael Caine Ja ah, <laughs> faktiskt Michael Caine Får tal om Beyoncé förresten Ja Såg du när Beyoncé syrras Spör skit nu jay -Z? Nej jag, jag, jag, Nej jag har inte tittat på det Jag har bara sett att det har hänt Fan vad strykan fick Fan, men... vad inte gangstan ser ut När han står där och typ såhär Med sina händer För att Försvara sig mot hennes men, men Stilettklacksparkar Var hon arg på riktigt Eller lekt Ja nej de, Hon spör skit nu Vad har han gjort nu då han, han måste ju ha fått hål i benet där Jag Var vet han... inte De gick in i en hiss Ja ah. Och sen bör hon bara flyga på honom. Och han hade sin bodyguard med sig. Bodyguarden lyckas ju inte hålla henne borta från JC. Det är nästan så jag hoppas att han typ gjorde något närmande på henne. <laughs> att det är därför hon blev arig. Jag, jag lyssnade på lite av hennes musik. Hon är ju musiker hon också, precis som säger, Fast ingen vet det. Ingen vet, jag visste inte ens att Bianca hade en syra. Vad heter hon? Det vet jag inte heller. Men hon okay. låter som India Arie. Och jag gillar India Arie. Ja. Så jag blev positivt överraskad faktiskt. Okej. Okay. Men mm. då klickar jag på X-Men 2 nu då. Gör det. Vad vi ja, tror är X-Men 2. Ja, jag tror det är X-Men 2. Ah. X-2. Mm. Ja. Oj, nu kanske det blir bråk här. Okej. Okay. Edward Scissorhands. Mm -hmm. Lord of the Rings, The Two Towers. Mm, Edward Scissorhands. Jaha. Ja, men då blir det inte bråk då då. Nej. <laughs> Okej. Okay. Uh, gillar inte du Sagan om ringen? Jo, men jag älskar Edward Scissorhands. Ja, den är bra. Den är skitbra. Den är jättefin. Mm. Gud, ja. nu när man ser tillbaka på den. Ja. Fy fan vad Tim Burton den här? Ja, ja, ja. Den är så sjukt, Tim Burton. Mm. Ja, det, det, det, det är det som är eh, Tim Burtons svaghet nu för tiden. Eh, man är, är Tim Man är mättad. Man är så otroligt mättad. Alltså när man såg dem där, det var ju så här, shit, jag har inte sett något liknande. Mm. Eh, och nu när han liksom, nu, nu för tiden när han kan liksom ta in... Eh, Uh, data-animerat och sånt mm. och, för att göra det mer Tim burtonskt då blir det bara sämre tycker jag. För jag menar, en av mina uh, favoritfilmer med Tim Burton, det är utan tvekan Beetlejuice. Ja, ah, uh, va? Den är, är, så, är ju jättedålig. Nej, är så jävla rolig, den filmen. Oh, den är skitrolig. dålig Michael Keaton är underbar. för fan, är så jävla bra, den filmen. Ah, alltså, hans rollprestation är Mm. men filmen är hemskt. Ja, jag tycker jag älskar den. Vi får ju hoppas att den inte dyker upp mot någonting som du älskar då. Det, det, ja. det, är, det är ju som om man har tagit typ anden i alla din och bara gjort en film med honom. Ja, och det Han är Kan hel... lika jobbig? Nej, men det är skitbra. bra. Ja, fortsätt ja. då. Edward Scissorhands. Vi talar Ja, Tim Burtons Batman. Bättre än Nolans Batman tycker jag. Eh uh... We, uh, bo, uh, hmm, ja Speciellt uh, speciellt tredje norden filmen Ja, alltså de, du Tim Burton höll en jämnare nivå Jag ska berätta en sak för dig uh, Senaste Batman-filmen uh, Dark Knight Rises va? Mm. Uh, den har jag bara sett en gång i sin helhet Och det var när jag såg den på bio Sen har jag försökt titta på den flera gånger uh, Såhär hemma Och så bara, nej den här filmen är ju inget intressant. Det, den är en det, besvikelse. Det är vad heter äh, Dark Knight. Ja, det är som, ju den som är... Jag, jag, jag kommer inte ihåg begins bra. Nej, Men det, det, det, jag tycker inte heller alltså, att den inte var helt fantastisk det, det är Dark Knight jag har tittat på igen Och ja. det, det beror inte på att det är Batman Det beror på att Heath Ledger är så fantastisk Ja, precis så att Man skulle kunna klippa ner den och bara ha hans scener med Och sitta och mysa <laughs> ja. Ja. Ja. Men jag, jag fastnar ju på Youtube ibland Och bara tittar på Heath Ledger senare mm, mm. Men ähm... Ja jag tycker Tim Burton's Batman är bättre än Nords Batman. Jag, jag, jag vill nog faktiskt Så, hålla med dig där. Om man, ska, om man ska se till hela body of works där. Ja, och Batman Returns är ju fantastisk. Här kommer det inte bli någon äh, dispyt mellan dig och mig i alla fall. Okej. Okay. Independence Day. Mm -hmm. Harry Potter and the Chamber of Secrets. Independence Day. Utan tvekan. Ja. Vad? Bra. Ja, det är ju den. Mm. Ja, alltså, jag vet inte ah. det, det, det var ju den första uh, Är det är det är det Jerry Bruckheimer? Michael uh, det, det är ju uh, Nej nej nej det är ingen av dem. Det är uh, han som har gjort uh, oh, han gjorde ju han gjorde Stargate och så gjorde han Independence Day och vad gjorde han efter det? Grejen är den att jag har bara gått ut för han gjorde ju den här filmen med, uh, med det här när man pratar filmer är skit skitbra om man kommer på namnen och sådär. Roy Emmerich. Heter han så? Åh! Oh, ja. Ah. Men det stämmer nog. Ja. Roland Ja, precis. Ja. Och, så, och så bara gjort, gjort, gjort bara så här svulstiga. Ja, men det var väl han som gjorde Godzilla också. Ja, oh, med. <laughs> <laughs> med... Med raptorerna. En, ja. en, av de, en av de sista filmerna jag kommer ihåg. Där man band... Så här, Soundtracket till filmen IPR, det var ju Paftare och Jimmy Page ja Och det, det, det, det, det händer ju inte längre Att man knyter en låt till filmen sådär Kommer du ihåg Judgment Night? Nej Har du sett Judgment Night? Nej Den filmen är, den är faktiskt rätt den är rätt bra Det är han komikern Dennis Leroy Som spelar bad guy i den Mm -hmm. Och så handlar det om ett gäng killar som lånar en husbil Och så kraschar den i gettot Och sen måste de liksom överleva där Och, och musiken, <skratt> ah, ja. Och musiken, all musik i filmen specialskrevs Och det var hiphopakter och hårdrocksakter som gjorde samarbeten Åh, oh, vänta, ja Så det var Faith No More och Booyah Tribe till exempel Skitbra låt Eh, Cypress Hill Jag tror att det var Cypress Hill och Pearl Jam Eller Cypress Hill och Sonic Youth eh, Det var helt vansinniga kombinationer jag, kom men jag har inte tänkt på att det hör till en film Jo, nej, men vad fan nej, den, är, den är rätt schysst den filmen Vet du vad Will Smith borde göra? Eh, slå sin son <laughs> jag, gjorde, jag gjorde faktiskt en bild av, av hans son Ja men den, den blev ju stor på internet den, den, den, den ser man fortfarande Ja jag vet Yourmoviesux.org ja. en, en väldigt bra Youtube-kanal slash-site Där han gör så här, recensioner på filmer mm. Han recenserar ju After Earth Och använder min bild Typ jättemånga gånger i, i, i recensionen Kul för dig Tommy Kul för ja, det Väntar på att royaltycheckarna ska rulla in Internet cred, motherfucker ja. mm. Men Will Smith borde ju gå tillbaka till filmerna Som han inte gjorde en låt för Som Independence Day så eh, så borde Och, han skriva en och låt bad boys i, i, Ja, precis Så borde han skriva låtar till dem I efterhand Ja? Och han borde inte göra dem som, som om de är från 2013 utan Han borde göra 90-tals Som han gjorde mm. det, det skulle du göra, Will Smith Ja, det skulle du eh. Eh, Sluta vara så pretentiös, Will Smith nu kanske bli fight. Okej. Okay. AI, artificial intelligence mm -hmm. The mummy returns Alltså returns, inte ah, första mummy Nej, nej, nej. Oh. Uh, Ja, okej, okay. ska, ska du Eller jag börja Jag kan börja jag börjar. AI, artificial intelligence Vill jag ha här För det är en väldigt vacker film Mm. Och det är en film där det känns som att Steven Spielberg försöker imitera Stanley Kubrick. Mm. Och det är väldigt intressant att se på av den anledningen. Men Och det var väl på grund av att Stanley Kubrick skulle väl ha gjort den va? Stanley Kubrick skulle ha gjort den men, men avled mm. efter Veneno Sky. Grejen är den Tommy att jag, jag tror att du... Du och jag kommer bli väldigt medvetna om en sak under våra flickkörtlande framöver. Okej. Okay. Det är nog det att vi inte är så olika egentligen. För, för när du säger så här, åh, nu blir det svårt. Och så sa du de här två titlarna. Då tänkte jag, ha Tommy vill ha Mamma Returns, tänkte jag. Ja. Nej, äh, för är jag, jag köper den. Äh, jag, jag, jag den, är, den är faktiskt... Den passar Haley. Joel Osmond, för han ser oh, ut ja. med en jävla docka. Ja, och äh, han, han, alltså... Mm. Han har ju ingen karriär längre Nej. Men vad mm. oh, stor han var ett tag Och, och, och jag, jag skulle vilja säga Att det är väl en av de bättre Filmerna från Spielberg På senare tid Faktiskt oh, Kanske Undrar om inte undra om jag tycker att det där är det bästa filmen Sedan redan menade Ryan han har gjort Ja oh, kanske Men Jula uh, förresten Skitbra i den filmen Och fan vad snygga han är nu jag har inte jag sett Han, han, han, han har nu blivit jättesnygg har han, gjort en, han var ju snygg då också har Han har gjort en tvärt emot Matthew McConaug <laughs> ja. Mm. Ja. ja Nej men okay. uh, AI då då En, en ja. fan bra film mm. Väldigt, Ja. Väldigt Underskattad Nästan så Ja. Jag vill Se hur den hade sett ut Om det var Stanley Kubrick mm. Jag antar att den hade blivit bättre då Ja förmodligen så mm. det var synd. Mm. Uh, Vad fan. Kill Bill Volume Two. Mm. Black Hawk Down. Ja no, Kill Bill Volume 2 Ja varför kommer Black Hawk Down? Det som, vi vill inte ha dig. Nej men de kommer upp igen. De ja. gör det. Ja. Um, Kill Bill. Mm. Uh, om någon skulle be mig säga vilken är den svagaste Kill Bill filmen, jag skulle inte kunna säga Nej inte är det. Uh, skulle, alltså, man behöver alla tre. Ja, och, och det är ovanligt alla... i en trilogi. Jo, jo, och alla tre är helt olika. Mm. Det är liksom, man behöver dem. Alltså mm. man kan ju inte ta bort den. Nej. Så, killa bild. Mm. Uh, Die Hard 2. Mm. Napoleon Dynamite. Jag har inte sett Napoleon Dynamite. Har du inte sett Napoleon Dynamite? Nej, och jag har haft handen på Netflix så många gånger för att alla säger att jag måste se den. Jag, jag säger att Napoleon Dynamite är... Världens bästa komedi Okej, okay, det är det jag får höra om den hela tiden Så jag är så otroligt rädd för att titta på den Och då ska man ha ju åtanke Att innan på Dynamite så tycker jag att Hot Shots 2 var världens bästa komedi Okej okay. Jag vet inte hur <laughs> okay. Jag vet inte på lite jag är Okej, okay. så det är jävligt roligt ja. <laughs> Nej, är ju det Du ja, har min favoritfilm jag vill Jag gillar Hot Shots och Naked Gun filmerna ja. uh, okay. Haven't Seenet tycker jag på det. Va? Ja då blev det Family Business. Vad är det för film? Ja, oh, fan. Det är jobbigt när det är engelska titlar. Ser du att vara en 80-talsfilm, eller? Ja, eh, den är från 89. Ja, men... Jag har inte sett den. Eller jag vet inte. Kanske jag kanske har gjort den. Ja, men Jag googlar lite snabbt, då. Matthew Broderick. Dustin Hoffman. John Nej. Connery. Nej, Vad den har är det för film? Jag... Nej, den har jag inte sett. Nu när du Vad sa är det här för film? Jag... Ta, bort... Vi... Ta bort den innan du läser vilken den ställs mot. Okej, okay, ja. Uh, nu blir det lätt för Ludde. Och mig också säkert. Mm -hmm. uh, Die, Die Hard 2. Mm. Back to the future. Back to the future? Ja. Mm. Alltså. Ja, det var väldigt enkelt ens. Ja, liksom. lära. Mm. Die, de, de, 2, det är ju men... sen när vi har rankat, inte vet jag, hundra filmer. Mm. Eh, när vi sen ska börja bara ranka våran topp 50, det är då det kommer börja bli knivigt sen liksom. Ja, precis. precis, mm. precis. Nu, nu, det här är det lätta. Ja. Och, hur, nej, det här blir svårt. Hur många, hur många har vi rankar än så länge? 8. Eh, nej. Vad fan? Jag vet inte riktigt vad man ser där, men jag tror åtta. Okej men då kör vi den här 9, 9, 9, 9 Är det här mm. sista då då? Då har vi kört 10 idag Ja det här är sista då mm? Två bra filmer Okej okay. Så jag vet inte Face Off Mm Åh -hmm. oh, gud vilken bra film Mm Och Kanske då... världens bästa casting Någonting Då måste vi kanske lite snabbt Prata om Nicolas Cage Trilogi där Trilogi? Con Air The Rock Och Face Off ah. Han hade ett bra år där det var det, de... Nej, var det samma år? Nej, men det kändes som att de kom samma år alla tre En jävla streak på actionroller han hade där alltså Jim Carrey hade ju tre eller fyra filmer samma år mm -hmm. Han hade ju Ace Ventura Mm Ace Ventura 2 Nej Nej, han gjorde någonting med Dumb The Mask, Ace Ventura och Dum och Dummare Hade han samma just. år Ja, det är helt sjukt Och den ja. liksom He has arrived liksom Mm det är helt sjukt, för innan The Mask Jag visste inte vem Jim Carrey var Jag var och såg Ace Ventura på bio Så, så att, han, att han Kom med de där tre Stora jävla filmerna Ja. På liksom Under samma jag... år som, som en unknown Jag var på förhandsvisning av Ace Ventura mm. Mm. Ja. Andra filmen är Training Day oh. Så det här är ju liksom Det är ju en seriös men bra film Som är bra för att den är bra och sen är det en oseriös bra film Som är bra för att den är Cheesy mm, men, men Face Off är ju Där är ganska, ja, det ganska Men alltså Denzel Washington I Training Day alltså. mm, och, jag, jag vill nog säga Training Day Ja men alltså förfallet Hans karaktär genomgår alltså. Mm. Och, och hur, hur Jag kommer ihåg självkänslan Liksom När man liksom börjar kolla på man, Fan vilken jävla cool, cool kille men han har ju bara levt en jävla han har ju bara byggt upp en jävla bild av sig själv alla runt omkring han liksom har ingen respekt för henne egentligen. Mm. Eh, jag, jag, jag gillar alltså, visst fan vann han Oscar som för, för den. Den Washington är dåliga filmer. Visst vanna han Oscar för den va? Ja. Ja. Ja, den här gången går Face Off eh, bet. Det är Det, till och med till och med den här jag kommer inte ihåg vad filmen som du och jag såg med med den Washington och Mark Wahlberg. Ja. Ja, just det. Till, det med, till och med den var ju bra. Ja, ja. I och för sig, jag, varför säger jag till mig? Jag älskar både Densel Washington och Mark Wahlberg. Ja, precis. Det, det, det är dumt att inte misslyckas. Alltså, Man on Fire är ju så nära att vara i min topp 10 någonsin. I alltså. så fan, jävla vad, för sig. Ja, men för fan vad, vad arg han är. Ja, så är. ja, en jävla cool film. Ja, det är det. Mycket bättre än Mel Gibbons payback tycker jag. I och för sig, jag såg faktiskt en dålig film med Vu, eller med Vu, med Densel Washington och det var Deschavi. Den tyckte inte jag var något bra alls. Jag kommer inte ihåg vad jag tycker om den. Nej, jag... Och då är den förmodligen inte så jävla bra i alla fall. Nej. Nej. Så även solen har sina fläckar? Ja, men då klickar jag på den ställen nu då. Gör det! Rakt på hans läppar. Jag har, har muspekaren där nu så att det är ett finger på hans läppar som om jag säger... Då ska vi säga tack och adjö för den här veckan, Tommy. Tack och adjö, det. Nu ringer det. Ja, Jag fick sms. Okej, okay, läs sms. Ska jag läsa smset? Ja. Det är Gabriella som säger att vi ska mötas 21:33. Okej. Okay. Mm. Vilken tur, då hinner du göra det. Det hinner jag. Ja, men eh, vi hörs nästa vecka. Hej då. Ja. Bom, Adverb <laughs> run on and on and on where my chairins at <laughs> parenthetical uh. shit motherfucker ass tits cunt cock motherfucker shit ass tits motherfucker shit come on pickety puck pickety fuck pickety puck pickety fuck fuck fuck fuck fucking <laughs>